Angeluko saltegi tipi batentzat pausatu da ezta bai da. Makronlegeak aurre ikusten dituen urtean bosti gandez idekitzeaz gain, beste igande batzutan ere idekitzea eztabaidatu da aturri Euskal hiri elkargoan. Indarrez defendatu du aukera hori, klodoli Angeluko auzapesak, langileek ere hori nahi zutela argudiatuz, eta arrunt kontra gertu da aldiz, anji etxeto sozialista, langileen pausa egunak errespetatu behar direla defendatuz. Arridura, alderdi bereko kolet kapde bielen etorri da, unek gehiengoaren alde egin baitu, bere alderdikidea alde batera utziz. Parlamentari gisa, Macron legea defendatu duela errandigu, eta ez dela bera joan etxetoren kontra, etxeto bere kontra baizik. Laloa Macron ebote. Macron legea bozkatu da gehiengoko parlamentari naiz, eta beraz alderantzizkoa da, angi etxeto da ez ados hartu den bakiarekin. Nen Moi, jo konsiderko, Il faut mettre de la souplesse dans les activités dans un pi. Pays... Ni usste dut aritassun gehiago behar dela aktivitatetan uste dut ikasle nintzenean apreziatuko nuela igande batzutan lan egitea. Dimanche matin, comme c’est le cas Dena idekia da angelun igandego beraz logikoa zenxallte egsipi hori ere idekia zaitea. Gainera urtean igande batzutaz bakarrik ari gira. On parle tension de quelques dimanches par an on parle pas d’ouvrir tous les dimanches. Angieetxeto eta gimondor sozialistek erabakiaren kontra boskatu dute, martin bizota abstenitu da baina gehiengo zabalarekin onartu da salt egitipi hori bost igandez baino gehiagotan idekitzea.